Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayh. Wa na'udzu billahi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla wa man yudlil fala Aşşahdulillah ilāhi nūllāhu dahu lā sharīqalah wa aşşahdulanna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sīdinā muḥammad wa 'alā sīdinā muḥammad barik wa sallim. A'uz bilāy min rajim. Bismillāhī r-Raḥmānī innal insana lā fi husrin illa al-ladīna wa amlu sallihād wa dhasū bil-haq wa dhasū bil-salat. Subhanallah alazim. Wa SAW, Man salaka tariqan yaltamisu fihi al-manzahal ilal jannah. Aw kama qala sallallahu alaihi alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Dan Allah Subhanahu wa masih lagi memilih kita untuk meneruskan pengajian kita dan kita dah sampai ke bab solat berjemaah. Jadi hari ini saya nak buat sedikit tambahan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan solat berjemaah Jadi saya akan baca sedikit beberapa ibarat dalam Fatumoin eh. Sebagai tambahan dalam bab berjemaah kita <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Fasalun Fisa terjemaah Fasal tentang solat jemaah Jadi dalam fatumu ini dia kata Solat berjemaah itu telah ditetapkan di Madinah Disyariatkan di Madinah dan sekurang-kurangnya seorang imam dan seorang makmum tingkatan-tingkatan keutamaan di dalam jemaah yang pertama sekali semayan jemaat itu solat berjemaah yang paling paling tingkatan yang paling tinggi dan kalau solat jumaat ini tidak sah dilakukan tanpa jemaah kemudian seterusnya solat subuh pada hari jumaat. Itu tingkatan paling tinggi lah. Kemudian solat subuh pada hari-hari yang lain Kemudian solat isyak berjemaah Kemudian solat asar Kemudian solat zuhur Kemudian maghrib Itu tingkatan-tingkatan jemaah Saya ulang balik Yang paling tinggi tingkatan solat berjemaah ialah solat jumaat Kemudian solat subuh pada hari Jumaat. Kemudian solat subuh pada hari-hari yang lain. Kemudian solat isyak, solat asar, solat zuhur, kemudian maghrib. Itu tingkatan-tingkatan solat berjemaah. Jadi hukum dia dah kita tahu lah menglepas iaitu ada dua pendapat yang pertama sunat muakkad yang kedua fardu kifayah. Menurut Imam Nawawi fardu kifayah. Bagi selain solat Jumaat. Sebab kalau solat Jumaat nanti dia hukum ni adalah wajib. Hmm. Hmm. tingkatan paling tinggi yang pertama solat jumaat yang kedua solat subuh pada hari jumaat lepas tu solat subuh pada hari-hari yang lain kemudian solat isyak solat asar solat zuhur solat maghrib sebab sebab dia memanglah memang solat subuh berjemaah tu memang <laughs> payah sikit dan isyak pun orang oh, munafik sama Nabi tak datang pasal gelap jadi tak nampak Dan sekarang tengah menerang kan? Dan biasanya waktu telah orang sibuk dengan Waktu perdana kan Makan malam bersama Berita perdana Macam-macam lah Jadi dan waktu dia pun panjang Dia pun oh tak apalah nanti pukul 11 Pukul 12 pukul 2 pagi 3 pagi Boleh lagi semayang Dan solat asar ni Solat Wustah yang dalam Al-Quran tu kan Yang Allah suhu Solat wustah Jadi kelebihan ni itulah <tuh> Solatul jama'ah Afdalun min solatul fazzi Bisaba'in wa ishrina darajah Solat berjama'ah itu Lebih afdal daripada solat bersendirian Dengan 27 darjah Ini yang tadi-tadi maknanya solat yang adak lah. Tetap, uh, tidak termasuk adak tadi adalah kodak. Tetapi boleh juga dikerjakan sekiranya makmum dengan imam dalam mengerjakan solat kodak itu sama. Maka hukumnya sunnah berjamaah. Makmum kodak, imam pun kodak lah. Dua, dua tertinggal kan. Jadi dalam waktu kodak tu diadakan satu jemaah pun sunnah juga maknanya mereka melakukan berjemaah tu di luar waktu dia lah, maknanya kodok lah maka disunah juga berjemaah jangan kalau kodok tak sini -sini lah semain ha, sini-sini lah, itu disunahkan berjemaah juga kalau misalnya tidak sama antara imam dan makmum Misalnya imam adak makmum kodok Ataupun Im, imam fardu makmum sunat atau imam sunat makmum fardu Ataupun imam, uh, imam tarawih makmum sunat lain Apa sajalah Hukum dia khilaful Aula. Khilaful Aula itu makruh yang paling rendah Menyalahi keutamaan boleh tapi Khilaful Aula menyalahi keutamaan Bagi mazhab Hanbali Mazhab Imam Ahmad Fardu'ain Hukum berjemah Fardu'ain dan kemuakkadat kemuakkadan sunnah itu, sunnah berjemaah itu tidak bagi wanita dan kanak-kanak uh, jadi bagi lelaki makruh meninggalkan berjemaah bagi wanita tidak makruh meninggalkan jemaah Disunahkan untuk mengulangi salat fardu kerana ada jemaah Dengan syarat jemaah tersebut berada pada waktunya Dan pengulangannya tidak lebih daripada satu kali Kita dah kita semayang fardu sorang, -sorang. Saya Tengok tak ada orang kan Tiba-tiba dah habis semayang Datang dua-tiga orang nak semayang Fardu selera jemaah Maka disunahkan untuk kita ulang balik tapi di sini nanti yang dianggap Yang Solat kita yang pertama tadi Tapi ada setengah pendapat macam Mangazali kata Nanti tengok mana satu yang lebih Yang mana yang lebih Lebih apa? Lebih berkualiti lah Di antara dua solat tersebut Itulah yang akan diterima Allah Itu pendapat Mangazali Dan dari segi niat Boleh niat dua-dua lah dia kan dah semayang fardu. Nanti dia nak ulang mulai, nak niat fardu lagi ke? Dia ada sisi-sisi pendapat juga. Tapi kalau dia niat fardu sekalipun, dianggap anggap sunnah lah. dia dah selesai fardu dia. Walaupun dia, dia niat fardu juga nanti, tetap dianggap sebagai sunnah. Dia tak jadi dua fardu. Dia dah selesai fardu dia kan? Tapi dia kena jelaskanlah kalau zuhur-zuhur asal-asal. Itu pendapat, pendapat imam ramai. Dan imanawawi pun menyokong pendapat tersebut dalam kitab Rawdah. Berjemaah dengan jemaah yang lebih banyak adalah lebih utama daripada jemaah yang lebih sedikit pesertanya. Berdasarkan hadis suhaif lah. وَمَا كَنَا أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ mana-mana jemaah yang lebih banyak ahlinya makmumnya maka itu lebih disukai oleh Allah kecuali imam yang kita ikut dia berjemaah melakukan bid'ah ah. misalnya imam tu dia aliran rafidah Syiah, kan? ataupun dia imam tu imam yang fasik Sekalipun hanya dakwaan orang Orang, -orang kata oh, imam ni fasik Fasik ni yang banyak melakukan dosa Meneruskan dosa secara terang-terangan Meneruskan melakukan dosa-dosa kecil secara berterusan ya, Itu fasik Jadi kalau imam itu imam yang fasik Maka lebih baik kita Pilih jemaah yang lebih Sedikit Walau, Dan imam dia tidak fasik Ini misalnya ada dua pilihan kita tengok kan satu tempat tu macam sini pun kan ada dua surau Tiga surau malah Di ujung tu ada satu lagi ya. Misalnya lah kan kita ada, Ataupun kita berhenti di RNR ke tengok ada Dua tiga jemaah mana satu nak ikut ni kan ya. Jadi kita pilih yang mana Yang lebih banyak lebih besar jemaah dia Itu lebih hudal Tetapi sekiranya kita tahu yang imam yang, yang yang yang imami solat Yang lebih banyak tu dia ni fasik misalnya ataupun aliran-aliran ni -aliran seperti bida'ah aliran-aliran fahaman-fahaman yang yang mana uh, mengarah kepada bida'ah lah jadi lebih baik kita ikut yang sikit yang imam dia tu tidak bida'ah ataupun nanti imam tu juma'ah banyak tapi imam ni imam Hanafi maka lebih baik kita pilih jemaah yang kecil yang sedikit yang imam dia Syafi'ilah. Sebab siapa dia akidah dia di dalam beberapa perkara nanti berlawanan dengan akidah kita. Contohnya dia bagi dia menyentuh kemaluan dan menyentuh wanita tidak batal wuduk. Dan dia bagi dia tidak wajib baca bismillah. Dan dia tidak perlu menghadap apa lu Ainul Kiblah. Cukup hanya dengan jihad kiblah saja. Jadi ada bagi kita tu tak sah lah Kalau misalnya Kalau kita nampak dengan jelas Itu memang tak sah kalau kita ikut Misalnya kita nampak satu imam tu Hanafi tu Sebelum dia semayang dia Menyentuh wanita ataupun Termasuk isteri dia lah kan Ataupun dia Menyentuh kemaluan dia Maksudnya nampak bukan Dia ke masa tangan misalnya Maka tak sah itu. Itu memang tak boleh ikut Ini cuma kita tak nampak Tapi ada dua pilihan Surah sebelah Ha, ada masjid India, ada masjid jamek dekat KL tu kan, Mak kita pergi masih jamek lah, ha, jangan pergi masjid India lah, lebih baik walaupun masjid India masa tu penuh orang masjid jamek mungkin sikit je kan kalau kita tengok tu tu, memang masjid India tu penuh lebih baik kita pilih yang syafiq sebab pun nanti kalau lah dia tak baca bismillah maka batal lah semayang dia menurut kita menurut dia tak batal yaa ha. Tapi sekiranya tak ada pilihan boleh kita ikut dengan sangka baiklah dengan dia dia baca bismillah. Tapi kalau jelas dia tak baca Allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin ha, itu kan dah jelas jelas dia tak baca rakaat kedua misalnya kan. Dia bangun dia boleh sujud Allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin tak ada apa lah? dia tak ada pause sikit pun. Maka itu itu tak tak boleh nak sangka baiklah memang jelas dah dia tak baca bismillah maka wajib faraqah. Faham eh? Sangka baik lah kalau dia macam selepas takbir tu dia, dia diam sekejap kan. Kita sangka baik bahawa dia baca bismillah. Dan kebiasaannya orang-orang yang jadi imam di masjid ni dia alim lah. Dan dia dalam mazhab dia pun nanti dia kena sekiranya apa... Uh, dia disunahkan baca bismillah tetapi sekiranya dia tahu bahawa ada makmum syafi'i belakang dia, maka dia di, dia kena baca bismillah lah walaupun tak wajib, tapi dia kena baca supaya kita tak berantikan nanti dia batal uh, tapi kalau dia tak pun tak tahu kita kan, <laughs> ada syafi'i belakang dia dia baca ikut sekali dia. Dia terus baca fatihah tanpa bismillah. Dan benda tu jelas. Kita nak sangka baik pun tak boleh. Pasal-pasal terus kan. Naik je ya Allah Akbar. Alhamdulillah Rabbil alamin. Mana sempat baca bismillah. Ha, jadi kita kena mufarakah. Wajib mufarakah kalau kita ikut tak sah. Wajib mufarakah. Tapi untuk mengelakkan fitnah. Kita boleh lah. Kita berlakon macam lah. Kita ni. Sama pergerakan kita dengan dia. Bukan ikut dia. Kita berlakon seolah-olah. Pergerakan kita sama dengan dia lah Dan kita tak boleh duduk diam eh. Tidak boleh berdiam diri menunggu dia tak boleh Itu batal semayang Kita baca lah panjang-panjang surah Panjang-panjang Rukuk baca sebarang-nambil alam panjang-panjang Banyak kali, lima kali, tujuh kali, sepuluh kali Kan Tak baca pelan-pelan Seolah-olah macam, macam sama Bila Kita tak sama tak ikut dia kalau kita tak habis juga Kita diam tunggu dia Nak rokok Kita baru Nak, nak rokok Tunggu dia rokok Tapi kita duduk diam tunggu Batal semayang Tak boleh Hmm, Macam mana? Pahala berjemaah uh, Nanti dia ada dalam bab mufarakah Ada sebab-sebab mufarakah Yang menyebabkan Masih lagi kita Dapat Dia punya pahala jemaah Kita ikut daripada awal Tiba-tiba ada berlaku sesuatu pada imam Yang menyebabkan wajib kita mufarakah Maka pahala jemaah itu tak kita dapatlah. Bila sengaja mufarakah tanpa sebab Nanti pahala jemaah hilang Dia dalam bab mufarakah Ataupun lebih utama jemaah Sedikit pesertanya daripada jemaah yang lebih banyak pesertanya Yang ini makmumnya jika sekiranya yang banyak itu dilaksanakan di masjid yang mana kehalalan tanahnya itu diragukan ataupun pembangunan masjid tersebut dibangunkan dengan harta yang meragukan sampai macam tu sekali dia kaji maknanya kita tahu lah kan yang menderma buat masjid ni kita kenal orang dia terkenal dengan riba ataupun dengan judi dan sebagainya, tiba-tiba dia Sedekahkan duit untuk buat masjid, buat surau Dan tanah tu pun kita tahu kan Tanah tu pun yang dibuat masjid atas tu bukan tanah yang halal Tanah lampasan, tanah kerajaan yang tak diizinkan dia buat ke Atau tanah orang lain dia apa Dia macam-macam lah Bila kita tahulah jelas Mana yang lebih baik kita cari jemaah yang tempat lain Walaupun tempat lain tu sedikit orang Atau kerana masjid yang dekat dari tempat jemaah Atau jauh menjadi kosong lantaran dia tidak hadir di situ Sebab dia menjadi imamnya Atau orang-orang tidak mau hadir Bila mana dia tidak hadir Dia ni orang pengaruh lah Kan Dia kalau tak tak tak, tak datang masjid tu Selalu tu orang pun malah datang Dia ni ada pengaruh sikit Bila dia hadir semayang di situ Orang pun ramai datang Jadi lebih baik dia hadir di situ Semayang, tak perlulah dia mencari masjid yang lebih, lebih yang lain yang lebih banyak misalnya jemaah dia sebabkan nanti kalau dia tak hadir itu, silat, silat orang seorang pun tak datang Aa, jadi tak adalah siar di, di surau tu ni mai kampung tu nanti semayang kan Sebab, disebabkan dia ada kot orang macam ni kat sini <laughs> ha? ada kan ha apabila imam yang ada pada jemaah sedikit pesertanya atau makmumnya itu lebih utama sebagai imam misalnya kerana ilmunya maka ikut jemaah dengan dia adalah lebih utama jemaah satu tempat sikit jemaah satu tempat lagi banyak tapi yang sikit tu imam dia lebih alim lebih layak jadi imam, ilmu dia lebih tinggi ah itu lebih afdal kita ikut daripada jemaah yang banyak tetapi imam dia kurang alim ataupun orang makmum biasa, apa, orang biasa Okey, Apabila berlawanan antara khusyuk dengan berjemaah Maknanya kalau dia semayang berjemaah dia tak khusyuk Tapi kalau semayang seorang-seorang dia khusyuk Maka yang mutamat mengatakan diutamakan berjemaah daripada khusyuk Kecuali Imam Ghazali berpendapat bahawa Kalau ikut jemaah tak khusyuk tapi semayang seorang khusyuk Maka semayang seorang sendiri lebih, lebih afdal itu pendapat Imam Ghazali tetapi tidak dijadikan fatwa dalam mazhab dalam mazhab kita fatwa diambil pendapat Imam Nawawi iaitu ditahulukan diutamakan berjemaah walaupun tak khusyuk pahala berjemaah itu lebih daripada solat sendirian walaupun khusyuk Ataupun jika pertentangan antara dua jemaah Satu tempat kita boleh mendengar bacaan Al-Quran daripada imam Tapi tempat yang lain kita tak dapat dengar bacaan imam Tapi ramai yang semain kat situ Maka lebih utama adalah kita pilih jemaah yang sedikit Dan dengar bacaan imam Zaman dulu tak ada speaker kan? Zaman sekarang ada speaker lah Tapi ada speaker pun kadang-kadang Masjid tu mungkin penuh kan Sampai-sampai kita pula dapat duduk belakang Tapi ramai Tapi sampai bacaan imam tu pun kita tak tak dapat nak dengar Tapi ada tempat yang lain Sikit je Tapi kita dapat dengar bacaan imam lah Itu lebih utama Mendengar bacaan imam lebih utama Walaupun sedikit jemaahnya Ok itu perbezaan Masuk bab satu lagi, Iaitu bagi seorang makmum boleh berniat bermakmum dengan imam di kalau ia berada di tengah-tengah solat, sekalipun berselisih bilangan rakaannya antara dia dengan imam. Namun hal itu makroh hukumnya, kecuali bagi makmum yang keluar dari jemaah solat kerana semisal imamnya berhadas. Kalau demikian tidaklah makroh ikut bermakmum dengan yang lain iaitu yang baru misalnya kita tengok-tengok datang tak ada orang kan kita seorang je tengah-tengah semayang baru dua rakan tiba-tiba ada jemaah datang Dia, orang, dia orang tak tepuk kita dia buat jemaah baru jadi kita boleh kita ikut dia tapi makro hukum dia lah. maknanya kita boleh berjalan lah maknanya ikut jalan tu lah yang tidak lebih bertiga perakan tu kita undur kita tengok ke depan kita kita maju lah kalau di belakang kita mundur sikit lah tapi ukurnya makruh. Tapi tak makruh kalau tengah-tengah semajemah -tengah imam batal. Bila imam batal, tiba-tiba imam baru melangkah. Bila imam batal kita dah dianggap uh, munfarid lah, tak tak berimam. Munfarid ni sendirian. Tapi tiba-tiba muncul satu oranglah melangkah ke depan. Jadi kita kena niat balik. Kita boleh niat balik untuk uh, ikut imam yang baru. Itu tak makruh. Itu tak makruh. Mungkin lambat misalnya kan. Jadi memang kalau imam apa ni, dah batal, seorang pun tak, apa, tak berani maju ke depan. Tiba-tiba ada -tiba satu rekat, masing-masing buat sendiri, tambah satu tiba-tiba seorang tiba -tiba bau, dia, bau dia berani, bau dia muncul. Bau dia maju ke hadapan nak jadi imam. Boleh kita ikut? Tak mengurut. Sebab kita asalnya tengah jemaah, tiba-tiba imam batal. Tapi tak tak ada yang ganti. Jadi pun tak ada yang ganti Kita pun semayang langsung seorang Lepas kita semayang Misalnya imam tu, imam tu batal rakan-rakan kedua Jadi tak ada orang ganti jadi imam Jadi kita pun teruskan lah Semayang secara bersendirian menfarid. Lepas tu tiba-tiba dah Rakan-rakan ketiga selesai Eh ada pula yang maju jadi imam Boleh kita niat ikut dia pula Ataupun yang makroh Kita masbuk lah. Iman salam kita pun Haa uh, Imam salam kita masbuk. Tiba-tiba ada jemaah baru. Jemaah baru maka kita pun undur ataupun maju untuk ikut jemaah tu. Pun boleh. Tapi makruh hukum dia pasal apa? Dia imam ya, eh, imam yang baru kan. Bukan imam yang disebabkan semuanya batal. Ataupun dua makmum masbuk. Dua-dua berdiri. Tak ada jemaah, tiba-tiba seorang mundur, tepuk sebelah contoh dan imam sendiri pun boleh juga tapi itu pun makruh juga. Hmm? Ha, yang tak makruh tu kalau memang asal imam tu dia batal. Ah ha, bila dia batal orang lain ganti dia, itu kita dah terputus, betul sambung balik kan? Ah ha, itu tak makruh. Dia selain daripada itu semua makruhlah. Ha? Dia tak begitu di sini makruh dia tanziih ke ataupun tahrim. Makruh saja. Saya pun tak berani nak tentukan. Jadi apabila dia niat ikut imam yang baru kan. Maka dia wajib menyesuaikan diri dengan imam. Mungkin dia dah tahiyat awal dah selesai. Tiba-tiba dia ikut imam yang baru tu. Imam baru tu pula baru nak tahiyat awal. Maknanya dia akan habis dululah nanti. Tapi dia wajib dalam keadaan macam tu, dia kena menyesuaikan diri dengan imam. Dia tak boleh nak nak berlawanan dengan imam lah. Dan sekiranya imam itu selesai terlebih dahulu, itu mudahlah. lah. Maknanya dia sambunglah tambah. Tapi sekiranya dia yang akan selesai terlebih dahulu, maka lebih utama adalah menanti imam daripada mufaraqah maknanya dia tunggu lah, masa tayat akhir tu dia duduk, baca lah tayat akhir tu panjang-panjang sikit, waktu doa lepas tayat akhir tu, sampai lah imam tu habis tapi kalau sampai tiga raka'an nak tunggu farakah lah kot, wabah maklam Hukum mufarakah tanpa ada uzur, boleh. Tapi makruh. Kerana itu, fadilah jemaah terlepas. Ha. Hukum mufarakah tanpa ada uzur, boleh. Saja-saja nak mufarakah, tanpa ada uzur, boleh. Tetapi makruh, kerana itu fadilah jemaah terlepas. Tanpa sebabnya. Saya-saja nak mufarakah, kan? Tanpa sebab. Boleh. Tak ada masalah. Tapi... Hukumnya makruh dan fadilat berjemaah terlepas Tapi kalau ada sebab tak apalah Mufarakah sebab ada uzur Misalnya ada kemurahan meninggalkan berjemaah Kerana imam meninggalkan kesunahan Yang maksudah sunnah yang jika ditinggalkan disunahkan sujud sahwi Atau perbuatan sunnah tersebut Masih diperselisihkan akan kesunahan dan kewajipannya Misalnya tasyahud awal, kunud dan membaca surah atau kerana imam memperpanjang solat. Padahal makmum dalam keadaan lemah. Atau masih punya kesibukan. Semua itu tidak menghilangkan fadilat jemaah. Dia mfarakah sebab tertentulah. Sebab, sebab imam tak baca konot. Sebab imam tak baca tajuk tajuk, tajuk awal. Benda-benda yang sunat. Sunat-sunat apa? Aba'at. Atau imam baca panjang sangat. Baca yasin. Al-Baqarah. Dia tak larat nak ikut. Maka dia boleh... Mufarakah, tapi dia tetap dapat bahala jemaah Sebab ada uzur Terkadang mufarakah itu hukumnya wajib Misalnya terjadi sesuatu yang membatalkan solat imam Maka bagi makmum wajib mufarakah seketika Jika tidak batal solatnya Sekalipun dia tidak mengikutinya Wajib eh dia tak ikut imam dia mana? Ah, Jika tidak maka solatnya menjadi batal sekalipun ia tidak mengikutinya. Hal ini merupakan kesepakatan lama, sebagaimana yang terdapat dalam kitab majmuah apa maksud dia sekali sekalipun ia tidak mengikutinya. Maksudnya dia tak mufarakah tapi dia tak, ha, tak ikut imam tu lah. Misalnya imam tu meninggalkan satu rukun. Dia tak ikut imam tu. Macam imam tu tinggalkan yang rukuk, Misalnya tiba-tiba tu sujud. Dia tak ikut imam tu sujud. Dia rukuk dulu. Tapi dia tak niat mufarakah. Masa lagi dia nak ikut lagi imam jema jemaah maka batal juga surat dia. Maka wajib dia nak mufarakah. Subhanallah dululah kan. Kalau imam tu tak semalah, dia tak apa, tak layan terus suju je. Tak rukuk, maknanya imam tu meninggalkan rukun, maka batal sembahyang meninggalkan rukun Tegut tak ikut juga, maka dia wajib mengqaraqah. Maksudnya kalau dia tak ikut, maknanya dia tak niat faraqah, dia rukuk. Imam tak rukuk, dia rukuk, dia tidak macam tapi masih lagi dia nak ikut imam tu. Itu pun batal, tak boleh. Tak boleh. Subhanallah tu kena niat Kena bubur dua niat Kena niat zikir dan tegur Kalau niat tegur sahaja Tanpa ada niat zikir, batal Batal sama orang yang, orang yang menegur tu lah Jadi ketika nak menegur subhanallah tu Kena ada pasal niat untuk berzikir dan tegur lah. ah, Kalau itu tak apa Itu pasal Quran quran kan kita membetulkan bacaan ha, Ini subhanallah ni dia Satu satu zikir Tapi dia dengan niat tadi dia menegur ha, Jadi Kalau macam baca kalau bersurah baca salah, Dia tak betul dia tak perlu Betulkan lah Tapi kalau dia tak kerti Dia pun tak kerti surah tu kan dia tak diam lah Yang tahu je lah yang pandai yang hafiz quran ke yang menegur ni dengan subhanallah ni Macam dia meninggalkan rukun-rukun Ataupun meninggalkan sunah sunnah ah ha, Itu tegur subhanallah lah. Dan dikenal niat zikir juga Tak boleh niat tegur semata-mata Niat tegur semata-mata Batal semayang Fadilat solat berjumaat boleh didapati bagi orang yang solat selain daripada solat jumaat, Selagi imam belum membaca salam. Maksudnya sebelum sampai mengucapkan huruf mim pada lafaz alaikum. Maksudnya Assalamualaikum. Bila imam sebut kum je, habislah. Tapi kalau sebelum imam sebut kum tu, huruf mim dengan kum tu, kaf mim tu. Dia sempat habiskan takbiratul ihram dia maka dia dapat salah jemaah dapat juga pahala oh. walaupun dia tak sempat nak duduk bersama imam sekalipun dia tidak sempat untuk duduk bersama imam misalnya imam salam setelah ya bertakbir tak ikhlas ihram dia kan Allahu akbar imam pun assalamualaikum Jadi dia tak perlulah duduk dia berdiri jelah dia berdiri dia teruskan berdiri lagi dia semangat sembang seorang-seorang tapi dia dapat juga nanti pahala surat jemaah. Tapi tak sama kalau pahala dia dengan orang yang ikut daripada awan. Ah, soalah dia tak batal Pasal apa? yang membatalkan solat itu sekiranya terjadi perselisihan ataupun perbezaan antara makmum dan imam sebanyak dua rukun fa'li ka'li tak termasuk jadi dia masih lagi dalam sujud imam dalam tahiyat, duduk tahiyat akhir kan hanya satu rukun saja dia berbeza kemudian dia tertinggal pula rukun fi'li ya qauli iaitu tashahhud dan selawat misalnya kan. Itu tak dianggap. Dengan terbatal. Oh. dia ada baca Dalil dia kalau ada segi kita, nanti dibahas pasal ni ada perselisihan antara apa makmum dan imam jika terjadi perbezaan apa perbezaan rukun dah dibahas dibahaslah di depan saya sampaikan dan berbeza antara fatumain dengan kitab tu kata makruh kitab ni kata haram kan saya cakap nanti kita akan sampai pembahasan dia cuma secara kaedah kuliahnya jika terjadi perbezaan antara imam, makmum dan imam yang sampai kepada dua rukun tanpa ada uzur maka batal semayang dia itu rukun tu rukun faqli tak termasuk rukun kauli jadi maknanya makmum sujud terakhir tu makmum sujud lama imam dah dah, dah, dah baca tahiyat dah duduk tahiyyat akhir kemudian baca tahiyat kemudian uh, selawat lagi kan dah beberapa rukun tu tapi rukun tu yang yang faqli cuma satu iaitu duduk tahiyyat akhir Ha, tapi yang baca tahiyat dan baca selawat kan Rukun Qauli Jadi ikut kaedah tu tak batal lah. ha, Kecuali kalau imam Salam dia tak bangun lagi ha, Batal lah sebab dah dua Itu ha, pun Qauli juga ha. Salam tu pun Qauli juga Imam Salam pun dia tak sujud lagi Rupa-rupanya tertidur Kalau dia tak tertidur Dia sibuk Baca juga <tuh> nanti kita tengok sepas apa kalau dari segi kaedah kuliah dia kata itu je tanpa ada uzur, dia berserisih dengan imam sebanyak dua rukun fatly, batallah dia tapi kalau dalam kes tu, dia sujud lama sangat sujud akhir tu, imam dah duduk tahyat dia tak bangun-bangun lagi imam salam pun dia tak bangun lagi kalau kita nak segi kaedah satu rukun je, dia ter satu rukun fakli saja yang dia ter berbeza, tapi cuma rukun-rukun qawli itu banyak lah, cacah syahud, selawat, salam kan, tiga dah. tapi, tengok nanti dia kata apa ni ada mungkin, apa, hukum khusus bagi yang tu lah Bagaimana siapa yang mendapatkan sebahagian solat imam Dari yang awal Kemudian kerana ada uzur Iyamufaraqah Atau imamnya keluar dari solat Kerana hadas Maka makmum tepat, ah, tetap mendapatkan Fadilat berjumaah Tentang solat jumaat pula adalah Belum dianggap mendapatkan rakaat Kecuali telah mendapatkan Satu rakaat Seperti akan diterangkan nanti Itu bak solat jumat lah Selama Jumat dia mesti kena ikut imam sekurang-kurangnya satu rakaat. Lepas tu dia nak mu'farakah, lepas tu pun tak apa. Sah semayang dia. Kalau dia tak dapat satu rakaat, dia mu'farakah. Walaupun ada uzur dan sebagainya, maka tak sah semayang Jumat. Maka dia kena semayang Zuhur. Jumat tak sah Jumat, wajib berjemaah Sekurang-kurangnya satu rakaat ikut imam. sunnah bagi kelompok yang baru hadir sedangkan imam telah selesai rukuk yang terakhir agar mereka sabar sampai imam salam kemudian mulakan jemaah yang baru jika memang waktu masih ada dua tiga orang lah sampai-sampai surau atau masjid imam dah rukuk rakaat terakhir dan dia tak dapat rakan lah kalau dia join pun dia kena tambah lagi empat akan kalau imam diikut juga maka disunahkan untuk dia tunggu imam selesai dulu semayang buat jemaah baru kalau waktu masih ada kalau waktu dah tinggal beberapa minit lagi nak habis waktu maka dia ikutlah. itu kalau berkelompok lah mana dua tiga oranglah, orang lah kalau seorang jangan seorang pun nanti kalau ada kemungkinan dia yakin bahawa ada orang akan datang lagi selepas tu maka dia disunahkan tunggu dan buat jemaah baru walaupun dia datang di seorang tapi dia berkeyakinan bahawa akan ada lagi orang datang sejak lagi dan dia kalau dia, dia tengok imam dah uh, rukuk rakat terakhir maka disunakan dia untuk uh, tunggu dan buat jemaah baru tapi masalahnya tau tahu ke dia itu rukuk yang yang terakhir uh, maknanya dia tahu lah dia ambil udu kan masa dia ambil udu dia nampaklah imam dia datang-datang tu, dia beri tanda duduk ke Ataupun dia, maknanya dia apa Tahu lah, kalau dia tak tahu Dia kena ikut lah Kalau tak tahu, kalau tak tahu ikut, kalau dia tahu Misalnya, rokok tu dia dah, dia dah nampak lah kan, imam tu Akad kedua, sekejap lagi aa, Naik akad ketiga Dia dah ambil, -ambil uduh, tak selesai lagi Dia berdua tengah apa saling pakaian misalnya kan aa, Dia nak kerja-kerja pun tak, Dia terpaksa tukar kain Ambil uduh, apa semua jadi dia tahu, bila dia selesai semua tu dia nak ikut imam je. Alamak, imam dah rukuk rakyat keempat ke, rakyat ketiga ke. Tengoklah, semayang mangkuk maghrib, tiga lah kan. Pertama maghrib boleh tahulah. Ha, isyak susah sikit nak tahu. Zuhur, Asar, Isyak ni payah sikit nak tahu pasal. Dia rakyat ketiga keempat tu, dia senyap je kan, tak tahu. Misalnya dia tahulah mana itu rukuk yang terakhir bagi imam maka dia kalau sampai 2-3 kelompok orang, maka dia sunah tunggu sama Imam Salam buat jemaah baru. Ataupun dia datang seorang seorang, kalau dia yakin ada orang akan datang selepas itu, dan memungkinkan untuk dia buat jemaah dan waktu pun masih luas lagi, maka disunahkan untuk tunggu buat jemaah baru. Tapi menurut Ibn Hajar dia kata <coughs> kalau orang tu dia datang seorang-seorang betul dia tengok dia imam dah tengok imam dah apa dah rukuk bagi rakyat terakhir maka dia yakin orang akan datang selepas tu dan segini yang dia yakin tu dalam masa yang terdekat dan juga tidak menghilangkan kesunahan awal waktu maka sunah tunggu tapi kalau dia tak yakin bahawa mungkin lagi lagi setengah jam baru orang datang maka akan hilanglah kesunahan awal waktu tu maka lebih baik dia uh, semayang ikut tadi lah imam tadi ini pendapat imam hajar lah hmm. tapi kan kita belajar kan dari yang sembilan, minggu lepas saya beritahu jemaah tu lebih diutamakan kalau kalau dibandingkan dengan waktu jadi kalau dia memang yakin betul akan ada jemaah yang datang walaupun lambat, tapi masih habis waktu itu tak habis lagi lah. Tapi menghilangkan pahala awal waktu saja, maka lebih akal des meyang. Jemaahlah ikut pada yang, yang yang ini, tapi cuma ini pendapat ibn, ibn Hajar. Hmm? makmum min kalau nak dapat rakaat tu dia mesti dapat rukuk bersama imam sekadar satu subhanallah dan dia tak wajib baca fatihah dia tak wajib jadi takbir tapi dengan syarat dia mesti bertakbiratul ihram dengan sempurna sebelum dia turun rukuk dia tak boleh nanti sambil-sambil takbiratul ihram sambil-sambil nak cepatnya masa nak kejarnya masa turun rukuk takbir Datul Ihram dia tak habis telah dia melebihi separuh daripada berdiri antara berdiri dan rukuk tu separuh kan tengah-tengah tu -tengah 45 degrees ke dia tegak macam ni, rukuk macam ni dia Allah Akbar dia punya takbir pun dah barah pun dah sampai rukuk lah nak kejar ni masalah, tak sah dia kena selesaikan takbiratul Datul Ihram tu dalam keadaan berdiri ataupun sebelum sampai setengah daripada berdiri Maksudnya bila Allahu Akbar baru selesai sebelum 45 darjah lebih kurang tengah-tengah itu boleh lagi. Lebih daripada 45 darjah baru tak habis lagi, tak sah. Sebab takbiratul ihram tu mesti di lakukan dalam keadaan berdiri. dan ukuran berdiri itu tegak dan juga kurang 45 darjah daripada rukuk. Ukur lah agak agak lah dia tak semesti tegak saja, dia boleh kalau dia sambil dia Allahu akbar, Bar tu masih dia dah mula bengkok Tapi bengkok dia tak sampai Setengah daripada Antara rukuk dan berdiri Boleh lagi Dan dia tak perlulah nak buat Tak berintikol pula Kali kedua untuk Rukuk Tak perlu Itu senat je kan Dan dia Yang penting dia bila dia, dia Rukuk je Imam masih lagi Rukuk Dan dia sempat Dalam sekadar satu subhanallah Bersama dengan imam Untuk makninah lah Dengan imam tapi kalau dia turunnya imam pun naik. Selisih. Maka dia tak dapat bersama dengan imam dengan rokok. Maka tak dapat rakan. Tak dapatlah rakan tu. Maka dia nanti kena tambah lagi satu rakan. Selisih tak dapat. Dia mesti kena imam tu sedang rukuk Dan dia pun. <tuk> <tuk> uh, selisih tak gira. Selisih tak dapat. Selisih. Uh, dia tenang je lah, kita semayang ni Kita dah terlambat buat macam kan, tenang saja. dengan Dan Nabi kata ter, Jangan lari, jangan berlari-lari Dengar orang iman tu Lakum di no kum wali Lari Tenang je jalan, tak apa, Tak apa lah Tenang je kan, tak kibatuh haram dengan tenang Niat semua, lepas tu Rukuk. Kalau rukuk tu dapat bersama Rukuk bersama imam sekadar Satu subhanallah aja pun Baru dapat satu rakan. Kalau selisih Kita baru nak turun imam pun Naik Maksudnya kita walaupun kita dah turun tu Kita baru kepala baru nak Cecah imam dah naik Jadi imam tak ada kan? Tak ada keserasian selama satu Subhanallah antara makmum dan imam Tak dapat rakan tu ha? Tak perlu kejar Salak kejar apa Tapi imam disunahkan. Sekiranya dia mengetahui ada makmum yang datang menyertai dia. Dan dia perasan. kan Kat tepi dia kan mata tu kan boleh nampak. Bila ketika ketika rukun itu dia boleh nampak. Bayang-bayang makmum yang baru masuk. Je, baru tak keberadaan. Disunahkan tunggu. Okay. Tapi dia menunggu tu nanti sekadar waktu yang oraf. Tak terlalu lama kalau orang tu kan bagi syarat oi tunggu dia nak ambil uduk dulu je tak payahlah <laughs> Dia sekadar mungkin dia dah masuk dalam sah dia baru nak takbir itu bolehlah imam tunggu sekejap maknanya bukan tunggulah lah memanjangkan rukun dia tambah baca sikit lah subhanallah azim tu mungkin lima kali ke tujuh kali ya okey bagi peluang dia nanti tak kebil lepas dia pun dapat rekoh ha, ok ini baru masuk ke pintu baru nak ambil udu ha. nak tunggu dia kan tak payah itu malah nanti batal nanti. tetapi kalau orang yang mana dia memang mengharapkan untuk dapat semangat berjemah datang-datang tiba-tiba lah habis dah berjemah maka dia dapat pahala Jemaah, tapi sengaja tak boleh lah maknanya ada keuzuran lah kan dia dah cuba dah memang dia harap-harap siapa -harap dapat jemaah, dia dah usaha dah kan tiba-tiba mungkin surau tu cepat pula kan semayang berjumah ha. sampai-sampai alamak dah habis maka dia dapat pada jemaah. semayam dia, dia, dia, dia, dia dengan di 12345. <mulik> <disi> <dia orang, disi> <disi> <orang, disi> ha. Ah. Ayah abang. Okay. Okay. Okay. Eh, tak boleh. Kalau dia sorang, dia kena niat sorang lah Sekejap lagi kalau datang tepuk Bawa dia niat imam Awal-awal tak boleh niat imam Kalau dia niat pun tak dapat apa-apa pun Dia kena dia, aa, dia dah, Orang tu dah join pun Dia niat imam Kalau dia niat awal-awal pun Kalau dia niat awal-awal, dia lagi orang tu join, dia tak niat Tak boleh, dia kena niat ketika dah Keadaan tu kan, sekurang-kurangnya Satu imam, satu jemaah tu, satu makmum, satu imam jadi dia dia kena niat ketika ada jemaahlah Baru dia jadi imam Kalau jemaah tak ada lagi dia jadi imam <tuk> Tak dapat apa-apa lah. Dan dia boleh niat ke tengah-tengah Boleh bila-bila pun boleh Dia tak niat pun tak apa Tapi tak dapat bala lah ha, Tapi makmum dapat bala lah Kalau makmum niat imam Tapi kalau makmum tak niat makmum Tapi ikut imam ha, batal. Tak boleh kalau dia ni ni dia, dia apa kalau dia nak ikut imam dia kena niat imam. Kalau dia tak nak ikut imam tak perlu niatlah ikut imam. Tapi dia tak ingin, dia tak niat makmum tapi dia ikut imam yang pergerakan kan. Ha, jadi solat dia batal. Sah solat imam sembahyang duduk makmum sembahyang berdiri imam sembahyang baring makmum sembahyang berdiri sah tapi kalau misalnya dia yang paling layak lah jadi imam tak ada orang lain yang lebih layak pada dia untuk jadi imam tak apalah dia duduk pun tak apa sebab, sebab nabi kan waktu nabi uzur tu nabi, nabi sembahyang duduk sahabat semua di tapi kalau ada orang yang lebih afdal misalnya maka kita suruhlah yang boleh berdiri tu jadi imam sunnah bagi imam untuk meringankan solatnya <coughs> tapi jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu panjang, lambat tengah-tengah kalau -tengah. terlalu cepat nanti kan kelangkabur makmum terlalu lambat pula nanti kan, makmum tak larat ambil kan, orang tua ada orang macam-macam lah keadaan orang lah jadi di, di bagi imam tu dia kena dia wasoteyah. Dikenal seimbang ataupun dikenal tengah-tengah. Ha? Makruh bagi imam memperpanjangkan solatnya, sekalipun bertujuan agar orang-orang lain boleh apa ni akan menyusulnya kemudian panjang sangat dengan apa kau nanti imam kau baca panjang sekali aku buka poster ni aku makan nak makan dulu bagi kenyang ha, kau besmarin si. kau kau baca jemaah kan kau sembahyang kau baca panjang, panjang biar aku dapat makan dulu ha, aku pun boleh datang join kau <Susur> <Susur> <Susur> makruh aku boleh Ah itu nanti adalah surah memang sembang subuh di kan, baca surah-surah yang panjang. Nah. Okey Nah. Panjang dia tak sampai tak sampai men menyusahkan makmumlah. Boleh lah. Jangan panjang sangat baca surah al-baqarah Dia tengah-tengahlah wasatiyah <laughs> Tengok mamum pun, tengok surah pun. <laughs> ha? Masalahnya nabi punya punya bacaan tu kalau kita tengok dalam hadis-hadis sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu tu panjang apa pendeknya nabi tu panjang bagi kita. Semai maghrib je nabi baca surah apa ni uh, An-Najmu Al-Mursalat panjang-panjang tu. Kita baca kuliah. Semai zohor lagi semai baca Al-Araf. Oh uh, panjang 206 ayat. Auz. Oh. Hmm? Kalau dimungkinkan kita membuat, mengikuti jemaah yang lain Lebih afdal kita buat jemaah yang lain Tapi kalau tidak memungkinkan untuk kita buat jemaah yang lain Kalau imam tu terlalu cepat misalnya Terpaksa ikut je lah Tapi nanti kita kena atasi masalah tu dengan berbincang lah kot nanti kan ha, supaya mungkin kita, kita suruh dia dalam plan dalam plan sikit ke ataupun macam mana ke tengok lah Okey, yang ada muslimat tanya ni. <coughs> yang dimaksudkan tidak dapat rukuk bersama dengan imam tu makmum yang mazbuq. Makmum mazbuq. kalau makmum muwafiq misalnya rakaat ketiga kan? Rakaat ketiga <coughs> imam baca Fatihah laju. Dia fatihah tak habis lagi imam dah rukuk. Kan itu kan dimaafkan tiga rukun panjang. Ha, itu dimaafkan tiga rukun ini maksudnya tak dapat rukuk bersama imam tu jadi makmum masbu yang menyertai imam pada awal sembahyang pada awal sembahyang ha, jadi dia pun tak beratul dan dia nak dapatkan rakaat tu dia mesti kena dia tak wajib-wajib hatiha pun dia tak beratul terus, terus rukuk. tapi dia mesti kena dapat bersama dengan imam Sepanjang sekadar satu subhanallah bersama imam tapi kalau dia dah rakan ketiga dah imam baca fatih halaju dia, dia tak sempat baca tak sempat rukuk bersama imam tu tak apa, dia dimaafkan tiga rukun panjang, itu masalah lain ataupun dia sengaja pun tak rukuk bersama imam tapi dia ni muafik, dah rakan ketiga kan saja je tak nak apa, rukuk bersama imam imam tidak boleh rukuk kan berbeza satu rukun tu, haram rukun dia tapi semayang sah yang batal nanti kalau dua rukun dia berselisih dua rukun dengan imam tanpa sebab saja je imam rukuk dia berhenti saja imam tidak dia pun saya tak rukuk lagi imam turun nak sujud je baru dia tak rukuk lagi batal semayang dia itu nanti ada lepas ni masalah lagi dah dah begitulah yang dilepaskan ini bagi yang tadi tu yang hendaklah bersama dengan imam dapatkan rukuk bersama imam sekadar semua lah tu hanya makmum masbuk yang masuk ketika tu ha, tapi kalau pun dia masbuk pun masbuk dia mungkin masbuk dia awal sempat baca beberapa fatihah maka dia pun kena dapatkan Masanya dia imam dah baca surah dia masbuk jadi dia baca fatihah tak habis baru baru setengah imam rukuk dia kena rukuk bersama imam tak payah habiskan fathiyah, kena rukuk bersama imam kalau dia kata nak habiskan fathiyah tak dapat rukuk bersama imam pun tak dapat rakanan juga pasal dia tak dah, dah kewajipan dia untuk baca fathiyah, dah dah dah apa, dah, tak wajib lah, yang wajib sekarang ni adalah dia rukuk bersama imam dia pergi sengaja pula baca fathiyah pula dah nak habiskan fathiyah, betul-betul tak wajib baca fathiyah yang wajib waktu tu, ketika tu menyertai rukuk imam Ah, ha, itu pun tak sah ni, bukan tak sah, tak dapat rakan tu lah sah-sah tapi tak dapat rakan tu ha, tapi kalau lainlah kalau dia mazbuk tapi dia lalai ataupun dia membaca sunnah-sunnah wifatih apa ni, ha, doa Ah ha, itu lain lagi dia. faham eh, satu persatu kena faham dia memang bab semenjemah ni, tu dah, tu saya ulang-ulang lagi banyak kali, dia baca ambil refatuh sebab itu pun tak lengkap macam tu dan dia paling panjang pembahasan semayang ni dalam buat berjemaah lah kalau siapa ingin pasal dengan kewajipan dia baca fatiah tu ha, kalau mazhab lain dia Hanafi tak wajib baca fatiah kan jadi tak ada masalah dia, dia kita masalah kita je nak habiskan fatiah tu bagi muafiq dan bagi masbuk, bagi yang lalai bagi yang mengelamun bagi yang imam yang laju macam-macam ha. furuk kat situ Jika orang yang sedang solat uh, bersendirian, imam ataupun makmum melihat macam ada kebakaran, hendaklah dia mempercepatkan solatnya. Jadi dalam hal ini adakah wajib atau tidak mempercepatkan solat? Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang beralasan mengatakan wajib adalah kerana menyelamatkan binatang yang dinilai mulia dan baginya boleh mempercepat salat kerana ingin menyelamatkan semacam harta benda. Begitu juga boleh mempercepatkan sembahyang bagi orang yang mengetahui ada binatang muhtaram Ini yang dimulihkan akan dianaya oleh orang yang zalim. Atau binatang itu akan mati lemas tenggelam. Maka wajib menyelamatkannya dan mengakhirkan salat atau membatalkannya bila ketepatan uh, sedang salat. Kalau yang dianaya orang zalim itu berupa harta, maka menyelamatkannya adalah boleh dan makruh jika meninggalkannya. Tak wajib. Tapi kita tengok macam orang kena zalim ke binatang kena nak dibunuh kan. Binatang yang dimuliakan. Ah, ha, itu nanti kita boleh batalkan semayang kita tukar dulu niat semang sunat, sunat lah waktu batalkan maka kita boleh pergi selesai tapi apalagi kalau orang mati lemas ha, maka kita boleh kita kita batalkan solat wajib batalkan solat selamatkan dulu orang tu walaupun sampai habis waktu nanti kita kotak balik dan tidak berdosa ha, ataupun itulah tengok lah perkara tu macam mana penting tak penting kalau sekadar harta saja kebakaran kan harta saja maka makroh lah kalau dia tak selamatkan. Di debat buat tak tahu je kan dia nak terusan semayang dia tapi tak apalah tapi kalau harta dia sendiri mesti dia laju <laughs> <tuh -tuh. Makruh melakukan solat sunnah setelah iqamah dikumandangkan. Sekalipun tanpa seizin imam memang apa? si Bilal tu dia dia kamat cepat misalnya kan imam tak subuh khamat lagi, tak sepatutnya kamat dia, dia kamat lah jadi kita bila khamat dah di dalam korang makroh kita solat sunat tak payahlah nanti lepas semayang sunat lepas semayang kita kodok boleh semayang sunat kobliyah ni boleh buat lepas semayang kobliyah boleh buat lepas semayang tak sempat kita buat kobliyah yang mana sunat kobliyah lah macam subuh ke zuhur, gitu kan muakat tu Sunat dia mu'akad. Maka kita kalau dah kamat tak payahlah kita nak semayang sunat. Kobliyah kita tangguhkan lepas. Apa ni? Lepas lepas semayang nanti. Dengan syarat jangan buat ba'diah dulu. Buat kobliyah dulu baru buat ba'diah. Tapi kalau dah buat ba'diah. Dah tak ada. Dah, dah, dah tak sunat dah untuk buat kobliyah. Ha, jadi buat kobliyah dulu. pastu tu buat ba'diah. Yang mu'akad lah. Macam zuhur. Subuh. Subuh pun tak apa. Subuh Subuh kan? Lep kita tak sempat lah, Semayang kobliah subuh Maka nanti Jangan dah khamat Sampai-sampai surau ke Dah khamat, Jadi kita ikut ikutlah Semayang subuh Nanti Bakdiah kita buat di aa, Kobliah yeah. tadi kita gantikan Selepas semayang subuh Buat kat rumah Jangan buat yeah. dengan surau Nanti yeah. orang tengok Semayang apa pula ni yeah. <laughs> ha? Balik sekejap Balik rumah buat Selagi ada waktu lah Kalau dah tak ada waktu Waktu dah matahari Dah terkebit Dah habis lah Kobliah yeah. boleh buat Selepas fardu kalau dengan syarat tu tak sempat. Saja-saja tak boleh ada waktu. tak Takpelah nantilah aku buat kabliah apa, Itu tak boleh. Ini maksudnya mana dia tak dapat. Dia tak sempat nak buat kabliah sebelum semayang. Apabila seseorang tu sedang semayang sunat. Tiba-tiba... Uh, si Bilal pun kamat Maka sunnah menyempurnakannya Jika ia tidak khawatir akan tertinggal dari jemaah Apabila khawatir maka sunnah adalah memutuskan Ataupun membatalkan semayang sunat. Lalu dia pun ikutlah semayang jemaah Jika dia tidak mengharapkan akan didirikan jemaah yang lain Tengah-tengah semayang baru satu rakaat, Tiba-tiba kamat Tengoklah kalau dapat dapat berjemaah, selesaikkanlah. Kalau rasa tak dapat nak berjemaah, batalkan, ikutlah. Terus makmum masuk. Satu rakaat akan didapatkan oleh makmum masbuk yang mendapatkan imamnya sedang rukuk dengan dua hal yang harus dipenuhi yaitu pertama dia dapat bertakbiratul ihram dan dan takbir turun untuk rukuk. Jika ia hanya mencukupi takbiratul ihram maka takbir itu harus dimaksudkan untuk takbiratul ihram sahaja. Makmu Masbub juga menyempurnakan takbiratul ihramnya sebelum dia berada pada posisi batas minimal minimum rukuk yang saya cakap tadi lah uh, maknanya dia habis takbiratul ihramnya sebelum dia batas minimum tu berdiri tu kat tengah kalau lebih tu maknanya dah rukuk tu tak boleh kalau dia tidak boleh menyempurnakan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri ataupun batas minimum uh, berdiri tadi maka rakaatnya belum lagi uh, maka dia maka rakaatnya belum termasuk kecuali bagi makmum yang belum mengetahui akan hal tersebut maka salatnya sebagai salat sunnah. apa ni maknanya dia tak tahulah dia ni jahil bila dia jahil nanti dia buat macam tu solat dia sah tapi tidak dianggap fardu nanti dianggap sunnah sahaja lepas tu dia fardu boleh ya <laughs> Allahumma'alam kita cakap macam ni jadi takbir dia tu dia kena takbir, yang batu dia takbir tu niat dia takbir batu, batu ikhram lah jangan dia digabungkan dua-dua takbir tu untuk takbir dan juga takbir intiqol <tuk>, tak boleh sebab pun takbir, takbir intiqol tu sunnah saja. jadi dia hanya takbir batu ikhram sahaja tak perlu dia niat dua-dua sekali yang kedua syarat makmum dengan mendapatkan rukuk bersama imam yang sudah dapat dianggap cukup sebagaimana imamnya uh, iaitu sekadar satu subhanallah lah. dah cakap lah tadi kan jadi kalau dia tak dapat bersama dengan imam untuk rukuk sekadar satu subhanallah maka tak dianggap rakaat tersebut jadi bagi makmu yang masbuk setelah imam salam dia nak berdiri kan bila dia, dia masbuk maknanya mungkin tertinggal satu ke dua rakaat satu rakaat ke dua rakaat ke, dua rakaat ke tiga tak gilah sekiranya imam dah salam yang imam salam dia nak tambah rakaat dan seketika dia nak tambah rakaat tu tengok rakaat berapa yang dia nak tambah kalau rakaat yang nak dia tambah tu rakaat ke tiga maka sunnah takbir kalau rakaat yang dia nak tambah tu nanti jadi rakaat yang kedua Ataupun yang keempat Maka tak disunahkan bertakbir Pasal apa? Kalau ikut posisi asal tu kan Dia bangun dia boleh tu dia dah takbir Sekali je lah Dan sepatutnya dia berdiri Tapi dia, kerana di mazbuk Dia terpaksa ikut imam Maka dia duduk Dan disunahkan baca juga apa yang imam baca Walaupun dia masa itu baru rakaat pertama, imam dah rakaat keempat. Maka imam baca tahiyat awal atau tahiyat akhir, selawat nabi, selawat ibrahimiah sampailah doa selepas apa ni? Innaka Hamidul Majid tu ada doa ada lagi kan? Maka makmum yang masbu tu pun disunahkan juga untuk baca tahiyat, baca selawat, baca selawat ibrahimiah, baca doa. Dan nah, bila imam salam, imam salam dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru dia bangkit untuk Meneruskan rakaat yang seterusnya Dan ketika bangkitnya itu Adalah untuk menambah rakaat Jadi rakaat yang kedua Tak disunahkan takbir Tapi kalau bangkit dia itu nanti Untuk rakaat yang ketiga Maksudnya disunahkan takbir Disunahkan takbir dan angkat tangan juga Seolah-olah so, macam dia baru habis rakaat yang kedua lah Tahirah awal lah nak masuk rakan yang ke? tiga faham? <tuh> <tuh> untuk misalnya dia dia orang dia iman dah empat dia baru satu jadi pilih imam salam dia akan naik berdiri kan? dia naik berdiri tu lah kan apa? dua lah jadi dia tak disunahkan takbir dan tak disunahkan angkat tangan takbir pun tak sunah angkat tangan pun tak sunah tapi kalau yang dia nak naik nanti, uh, dia, imam nampak dia baru dua. Jadi bila dia nak naik tu, jadi tiga lah. Nah, maka yang naik jadi tiga tu disunahkan takbir dan angkat tangan. Itu, itu tempat tu je. Tapi kalau imam nampak dia baru tiga. Maksudnya imam salam dia nak naik tambah lagi satu, cukupkan empat. Itu pun tak disunahkan takbir, tak disunahkan angkat tangan. Ha, kalau dalam kita semayang seorang-seorang setiap perpindahan rukun tu nanti disunahkan bertakbir tetapi angkat tangan hanya hanya disunahkan pada sebelum rukuk selepas rukuk dan setelah bangkit dari tashahud awal untuk menyambung rakat ketiga, itu saja sama juga selama berjemaah. Ah ha, bila masbu lah bila masbu tu bila kita nak kita imam dah salam bila kita nak naik tu tengoklah arah kat kepala apa yang kita nak naik tu Baca sekadar mana yang dia mampu je Sempat. Kalau mazbuk ni baca fatiyah sekadar dia sempat baca. Dan imam kalau rukuk tak payah habiskan dia rukuk bersama imam. Kalau ikut imam daripada awal dia wajib menyempurnakan fatiyah. Ha, yang tak wajib menyempurnakan fatiyah ni mazbuk yang, yang mana tidak mempunyai masa yang cukup untuk menghabiskan fatiyah. Ha, dan bagi wanita yang masalah berjemaah wanita ni kan Memang cara dia beza sikit dengan lelaki Saya tanya ustaz Ustaz Ustaz, ustaz Fazli dia kata Memang beza sikit Jadi berjemaah bagi wanita tu Dia berbaris satu soft Kemudian imam dia kat tengah-tengah tu Cuma maju selangkah ke hadapan saja Dia tak macam lelaki-lelaki kan tiga hasta kan Tiga hasta jarak dia antara makmul dengan imam dan asraf sah dia pun bersambung-menyambung rapat-rapat. Pi perempuan tu nanti bagian imam tu direnggang sikitlah. Imam sebab imam tu nanti dia hanya melangkah ke depan sekadar selangkah saja. Dia tak perlu maju ke depan terus macam imam lelaki. Ah ha, itu itulah jawapan dia bagi menglepas. Saya tak pasti kan menglepas kan. Bagi perempuan, bagi perempuan sahaja. Bagi perempuan, okay. Bagi lelaki paling afdal berada di sah hadapan. Dan paling afdal di belakang imam tu Kemudian ke kanan Kemudian baru ke Baris depan Yang belah kiri Kemudian dan perempuan Yang mengikuti jemaah yang ada Bersamanya lelaki Paling afdal dia paling belakang Jadi perempuan yang ikut berjemaah Kalau jemaah tu banyaklah kan 2-3 baris misalnya Yang paling afdal paling belakang tetapi kalau perempuan tu berjemaah sesama dia sahaja tidak ada lelaki, maka samalah nanti yang paling depan tu afdallah. Kalau di, disebabkan yang afdol belakang tu ketika bersama dengan lelaki saja. Kalau ketika hanya perempuan sahaja tak ada lelaki, dia sama dia berjemaah, jadi yang afdol tu yang depan. Pasal depan. Hmm? kat tadi. Cuba ke semalam tidur tu. Kalau kalau mengantuk masih sah lagi semayang Tapi kalau tertidur batal semayang Beza antara mengantuk dan tertidur ni Maknanya kalau dia masih lagi mendengar Suara-suara di sekeliling ni Bunyi-bunyi di sekeliling dia Dia tak ada dengar tidur Tapi kalau dia tiba-tiba dah padam lah Keliling tu tak dengar apa dah Walaupun satu saat Maka itu dianggap tidur Batal semayang Orang yang cukup tidur pun fikir lain. <laughs> Itu tak termasuk dalam yang batalkan semayang. Hmm, Cukup. Sekadar tambahan lah daripada Fatul Mu'in. Dia berbeza-beza kitab nanti berbeza-beza furok dia. Furok ni cabang-cabang lah. Permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam cabang-cabang uh, lah. dalam kitab lain pun nanti ada yang macam-macam lagi ini yang saya ambil dalam fotomail lah, kalau saya tengok dalam kitab lain lagi ni macam-macam furok lagi ni macam sebab setiap masalah yang timbul nanti akan ditanya oleh para ulama' dan ulama' tu akan masukkanlah persoalan tu dalam kitab dia dan kadang-kadang tak ada persoalan pun, tapi dipikir lebih mendalam oleh pengarang kitab tu ulama' tu Ha, ditambah lagi furuh. Hmm. Ya saya jadi boleh. Betul. Selamat jadi. Jadi jadi yang farming kita Itu Tu betul tu. tu, tu, tu lima puluh lima puluh tiga macam mana lima puluh tiga ni tiga hmm? lima kan lima tiga ni satu tiga huruf. kan ada basarat kan tulisan tiga macam ni ni kan lima dia tengok depan tu macam lima puluh tiga ke tiga puluh lima Genggam semua kecuali telunjuk dilepaskan. Jadi ibu jari pun tetap turut menggenggam. Ah ha, ada yang tu ada yang macam buka sini tapi yang saya saya ni lah. Ha. ada yang dia lagi tayyib asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu muhammad rasulullah naik selari pun ada ke? Ha? Ha? Itu Hanafi Syafi'i di, disunahkan Meneruskan sampai salam Sebelum salam Kemudian ada lagi yang Menggigil kelaparan Ada yang suka menulis Asyadu'en Allah ilaha illallah Asyadu'en la mahrasullah Macam-macam Tapi tak membatalkan semayang lah Sebab <spaghetti> gerakan jari Sibuk kali pun tak apa seolah-olah macam bentuk dia tu. Dia tak ada bentuk mana-mana apa. Bentuk dia nampak macam 53. Saya baca gitu dalam kitab tu pun kita juga. Tak kat mana lah. Tambah sikit lagi. Solat makmum menjadi batal jika dia berserisih dengan imam di dalam melakukan atau meninggalkan perkara-perkara yang sunnah. Misalnya sujud tilawah yang dilakukan oleh imam tetapi oleh makmum ditinggal dengan sengaja dan mengerti ataupun mengetahui akan keharamannya. Ataupun makmum sengaja melakukan sujud tilawah tetapi imam tidak melakukan sujud tilawah. Maka di sini batallah solat makmum. Atau pada tashahud awal ha, Dalam tashahud awal ni ada sedikit Perbezaan Bagi makmum wajib ada kesamaan dengan imam Di dalam meninggalkannya Tetapi tidak wajib dalam melaksanakannya Sehingga jika imam meninggalkan tashahud awal Maka bagi makmum wajib meninggalkannya Dengan syarat imam tak duduk duduk sekejap misalnya imam tu dia duduk sekejap julus istirahat kan dan waktu tu rakan kedua dia duduk kita pun duduk tahiyat awal tiba-tiba lepas duduk sekejap dia tu berdiri maka kita boleh teruskan baca tahiyat awal kita lepas tu baru berdiri tapi kalau imam tu tak duduk tahiyat awal dia terus meninggalkan tak ta, Tasha'awal Daripada sujud tadi dia, dia terus berdiri Maka wajib bagi Makmum untuk meninggalkan awal Dan ikut imam berdiri Bolehlah subhanallah dulu Tapi kalau dia tak, dia tak turun juga Dia imam tak boleh turun lah Kalau dia dah berdirinya sempurna Dia tak boleh turun Kalau berdirinya baru hampir separuh Tak sampai separuh Dia boleh duduk Tapi kalau dia dah berdiri secara lebih daripada separuh Maka dia tak boleh turun dia haram lah dia turun nanti batal. kalau dia tahu tentang hukum dia kalau dia pun jahil juga sebab Allah dia pun turun itu tak ada mazalah sebab so, imam kena tahu hukum ha? kalau saja dia nak tinggalkan kita kena kalau dan dia, dia, dia tak duduk sekejap pun dia terus berdiri kita hubungi dia diri maka wajib bagi kita untuk tinggalkan dan berdiri tapi kalau dia duduk sekejap lepas tu dia berdiri pula lah. Nah, maka kita seguh pun dia tak, tak duduk lah. Memang-memang tak boleh duduk kalau dia dah, dah beri tegak. Kita boleh menghabiskan tahiyah awal, batu-baru berdiri. Tetapi jika imam mengerjakannya, maka bagi makmum boleh meninggalkan dan berdiri dengan sengaja. Imam baca tahiyah awal. Kita tak nak baca tahiyah awal. D, boleh, tak ada masalah. lain halnya kalau berdiri kerana lupa maka ia wajib untuk duduk mengikut imam ha, tapi berdiri dia tadi dengan sengaja lah, dia sengaja malah lah kenapa? ataupun dia tak boleh duduk, bisul ke apa ke, ke bontot kan jadi imam mulut tahiyah awal tu dia tak boleh bisul dia betul-betul kat bawah tempat letak kaki tu, jadi dia pun terus berdiri, sengaja, tak nak, tak nak tasyarak awal, boleh tapi kalau berdiri ni disebabkan terlupa dia ingatkan gerangak -gerang ketiga ke apa kan dia beri tiba eh alamak rakat kedua eh, imam baca tahiyat dia wajib kena duduk kalau berdiri dengan sengaja tak apa nah, itu dia maknanya dari segi meninggalkannya wajib imam tinggalkan tasyak awal wajib makmum tinggalkan tasyak awal dengan syarat imam tak duduk sekejap tapi kalau imam tu duduk mengerjakan tasyak awal makmum tak nak tasyak awal boleh dengan syarat berdirinya itu dengan sengaja bukan lupa tu boleh ha? Ha, cubalah tapi biasanya pasal apa nak tinggal orang tinggalkan mesti ada sebab dia tak boleh nak duduk misalnya kan Disebabkan tak tahu lah ada masalah dia tak boleh nak duduk tahiyah awal tahiyah akhir mungkin dia boleh duduk kan tahiyah akhir kan sangat sikit ha, dia tak boleh nak duduk tahiyah awal dia nak beri ha, maka boleh tapi jarang-jarang-jarang dilakukan lah. Sebab ini pun orang tak tahu hukum ni kalau dia tak mendalam dalam mazhab dia tak tahu ni. Tapi kunut tak boleh. Eh, kunut boleh, eh maknanya maaf. Kunut boleh boleh sama ada Uh, berlawanan dengan imam, maknanya imam baca kita tak baca ataupun imam tak baca kita baca, tak apa. Tapi tashahuh tak boleh. Tashahuh kalau imam apa ni meninggalkan kita kena tinggalkan juga. Tapi kalau imam baca kita boleh tinggalkan. Tapi kunut tak, tak apa. Imam baca kita tak baca pun tak apa atau imam tak baca kita baca pun tak apa. Pasapa di, di, di tidak terjadi perbezaan. Cuma nanti kan cuma kalau kita baca berarti kita memanjangkan tidak saja. Cuma jangan sampai tahap terlepas dua rukun. Ha, jangan nanti kalau imam kita ter, terlepas dua rukun kuno nanti aa, waktu kita baca kuno imam dah nak selesai dua rukun sujud awal dan duduk antara tu sujud kita tak tak tak apa tak turun lagi. Tak. sebab kita men, aa, mengutamakan yang sunat daripada wa, yang wajib. Mengikuti imam itu wajib, kuno tu sunat. Dan aa, kalau tak syawal tu kan dia dia Maksudnya kalau imam tu berdiri, uh, Terus berdiri meninggalkan Tasyah awal Tapi kalau makmum duduk Baca tasyah awal Itu kan dia dah Ikhtilaf dengan imam Dia telah membuat sesuatu yang Tidak dilakukan oleh imam Imam diri dia duduk Jadi kan tak ada keserasian Kalau yang meninggalkan tadi Macam imam duduk Dia berdiri terus, tak apa pasal apa duduk tu, kalau dianggap macam satu jurus istirahat mungkin boleh dianggap imam tu jurus istirahat yang panjang tapi makmum, tak wajib untuk jurus istirahat, jadi terus berdiri pun tak apa faham eh? ada soalan ni mendahului satu rukun tak apa, haram tapi dalam segi rukun fa'idilah kalau dia mendaulai dengan sengaja tanpa ada uzur hukum dia haram tapi tetap sah sama juga dengan ter tertinggal satu rukun dengan sengaja tapi okay, kalau ada uzur itu tiga rukun panjanglah kalau uzur dia tu wajib ya, ada soalan ni. Tak ada mesej pun Kalau orang yang terlupa tu, tu dah sempurna berdiri tetap wajib duduk tahiyat awal dan imam juga ya. Kalau kalau orang yang berdiri imam -um tu berdiri, imam duduk tahiyat dia berdiri. Dia dah sempurna berdiri tegak. Dan berdiri itu disebabkan terlupa, maka dia wajib duduk balik. Untuk ikut imam. Cuma imam je nanti. Imam tu nanti kalau dia terlupa berdiri Dah Dan dia dah berdiri tegak nanti. Maka dia tak boleh duduk. Malah kalau dia duduk nanti. Batal semayang. Kalau dia terhukum lah. Kalau dia pun jahil juga imam. Dia duduk juga tahiyyat. Mereka tegur kan. Maka. Yang teguh tu pun. Tak ada ilmu. Yang jadi imam pun tak ada ilmu. dua, -dua jahil. Jadi imam yang mana Maksudnya kalau dia dah, imam, kalau dah berdiri tegak. Terlupa kan. Maka dia dia, dia dia tak boleh nak duduk balik. Pasal pun nanti dia dah, Itu kan rukun aa, bukan rukun itu cuma sunat abaad saja tapi berdiri ni dah rukun nah, ni dia, dia meninggalkan rukun pula pergi buat pula sunat ba tak boleh jadi ha, ah jadi makmum yang makmum yang berilmu dia tengok imam untuk berdiri tak perlu subhanallah kecuali masa bau mata sempat lagi dia nak apa berdiri tegak lagi nah itu waktu tu subhanallah tak apa ini dia dah berdiri tegak nak subhanallah buat apa dia tak dia imam duduk balik imam duduk balik kita kena duduk ikut imam lah wasapa dia imam tu jahil kan eh, dia jahil <laughs> kita <laughs> ha batal <tut> aa, itu tak apa masa apa dia jahil dia tak tahu sebab soalan tak sah itu sebab kita tak batalkan lah masa dia yang buat benda tu dan dia tak tahu dia batal kita tak batal ha, sebab dia tak tahu dia, dia tak tahu dia batal bagi dia tak batal dan bagi dia tak batal kita kita tak apa lagi teguk dia hmm. sebab dia jahil lah tapi kalau yang Hanafi dia lain dia, dia dia memang memang dia dah beri etikat benda tu tak wajib dan bagi itu memang batal lah. Ha ni masa dia lupa dia jahil lah. Okay. Ha. <San> Kalau kita dah habis semayang. Soalan ni kita dah habis semayang. Lepas tu kita perasan baju kita ada najis. Jika waktu kita perasan tu. Dan kita yakin bahawa najis tu terkena waktu kita tengah semayang. Maka wajib ulang balik. Maksudnya tukar baju. Tak basuh najis tu. Ulang balik. Tapi kalau kita sedar tu mungkin dah setengah jam. Tengok ada najis. Jadi kita kita kena tengok apakah najis ni tadi kena waktu tu semayang. Atau sebelum semayang ke? Atau selepas semayang so ada kemungkinan najis tu kena selepas kerja semayang sudah dah lama kan katalah dah lima bulan minit baru terperasan eh ada najis kita tengok agak-agak kena najis tu bila lepas semayang ke sebelum semayang atau tengah semayang kalau kita yakin bahawa sebelum semayang dan semasa semayang maka wajib ulang tukar baju lah butuh basuh semayang balik tapi kalau kita yakin eh mungkin najis ni kena lepas semayang kot maka tak wajib kita ulang Kalau terkena najis tu imam dan kita nampak dia terkena najis Kita kena Barakah tak boleh Ikut dia Macam mana? Ay, tak ada benda Kalau Kalau Masanya imam tu Perasan bahawa dia Jangan kan aja dia tak perlu wajib lagi misalnya, mamoem tak tahu kan? Eh tak payah ulang, mamoem selamat dah. Jadi Imam sudah lama tak perlu wajib lagi. Jadi dia ulang nah. soang-soang ni lah. Dia kena perlu wajib? Dia ulang balik bersemayam. Dia tak perlu nak panggil mamoem. oi mamoem semua. Aku tadi tak perlu wajib lagi. Nah, tak, tak, tak, tak. Dia kalau terlupa lah. Kalau sengaja, ah sengaja lain, sengaja berasa. Dia tak dia lupa kan Makmum tak perlu Kalau imam batal tanpa diketahui jadi Kalau memang tengah semayang Nampak najis jatuh pada imam ha, Itu nanti tak boleh ya? Perlu ditegur Tapi kadang-kadang kita tegur pun tak guna Dia tak tahu apa yang dah jadi ni kan dia, ini. dia mana tahu najis itu belakang dia kan Jadi kita mufraqah Takkan tengah tengah semayang Imam dan najis <laughs> Kita pun batal, dia pun batal kita mufarakah je lah. Sebab yang nampak tu makmum di depan. Yang tak nampak tak ada masalah. Yang tak nampak dia mesti pelik. kan? Apa Hal pula ni kan memang yang depan ni tiba-tiba je. Dia masalah tu nanti. Dan yang kita yang belakang kena ikut yang depan lah. Dan bila yang depan tu dah, dah mula semayang sendiri. Kita pun kena apa lah. Eh pasal dia orang, tak ikut imam ha, Mesti ada sebab Dia kena pilih-pilih Bila, -bila makmum depan tu dah rokok Dah semangat sini Dia mesti nampak Oh, Perupunya baju imam tu kena Najis ha, Jadi siapa yang tahu Dan nampak saja. Kalau yang tak tahu Dan tak nampak Tak apa ya eh? Najis tu pun Imam tu pun tak perasan Kita pun tak perasan Najis tu pun ada Bahagian yang tersembunyi Maka Ikut je lah. Kalau selepas tu Dia perasan ada najis pun Dia jelah yang kena ulang Kita tak Makmum tak perlu ulang Okay tapi kalau mazal Hanafi kena Imam dia kalau batal Dia buat kuman balik panggil semua Hanafi Ada lagi soalan? sekej okay, ini yang yang berlawanan dengan apa yang dalam kitab ni eh? Di antara syarat qudwah iaitu mengikut imam adalah tidak tertinggal dari imam sejauh dua rukun fi'li yang sambung menyambung dan sempurna tanpa uzur disengaja dan dia mengetahui akan keharaman hukumnya sekalipun kedua rukun tersebut tidak panjang maknanya rukuk dan i'tidal misalnya rukuk rukum panjang i'tidal rukum pendek itu dianggap dua rukun yang berturut-turut. Apabila dia tertinggal dua rukun seperti di atas, maka salatnya batal. Kerana terjadi ketidakserasian. Contohnya, imam sudah rukun ektidal, lalu turun untuk sujud. Maksudnya, sudah berdiri lagi, sedang makmum masih berdiri. Imam dah nak turun pergi sujud, dia dah berdiri tak rukun-rukun lagi. Sengaja, tak ada alasan, tak ada huzur. Maka batal semayang dia. Tidak termasuk ketentuan dua rukun fa'li Apabila tertinggal dua rukun ka'li Atau satu rukun ka'li Dan satu rukun fa'li ya, Buat sujud inilah ni lah Sujud lama ha, kan? Dia kata Tidak termasuk ketentuan dua rukun fa'li Apabila tertinggal dua rukun ka'li Atau satu rukun ka'li Satu rukun fa'li ya, im Imam sujud terakhir dia sujud terakhir imam bangun untuk duduk tayat akhir dia tak bangun lagi Punyalah panjang dia baca doa ke apa tak tahulah waktu sujud terakhir kan sampai, sampai imam baca tashahud rukun-rukun kauli imam selawat rukun kauli imam salam pun rukun kauli dia tak bangun-bangun lagi sujud Punyalah mati Ataupun dia... Ha, itu kalau dari segi ikut, ikut yang ini, maknanya? Maknanya dia tak batal. Lah. Dia yang batal tu kalau tertinggal dur konfirmly, berturut-turut. Tanpa ada uzur. Ketua, berusur, ada ha. Tapi tak tahu nak kena kalah-kalah yang, yang ustaz. Ustaz Azharidur kata batal tu apa nak sebab dia apalah. Belum Betul juga Nanti saya cek saya tanya Tidak tertinggal dari imam tanpa uzur Yang menetapkannya sejauh 3 rukun atau lebih panjang Tidak terhitung rukun salat yang panjang adalah Iktidalan duduk dan sejuk Ini kalau ada uzur lah Kalau ada uzur Macam Fatihah tadi kan Ha, maka tiga rukun panjang ya. rukun panjang ni tak termasuk etidal dan duduk dan terus sujud, itu boleh berserisih dengan imam sepanjang tiga rukun panjang antara sebab tu lah imam baca cepat dia mengalamun, dia baca yang sunnah dan sebagainya lah, dia ada jelaskan berkali-kali Hmm. Tukok hmm? sama imam. Disunah tidak disunahkan untuk menyambung bacaan surah. Disunahkan untuk rukuk. Maknanya putuskan bacaan tu rukuk sama imam. Tak, tak Tengok pada ayat tu lah. Kelayaan tu maknanya betul atau mana? Air kursi kan tak habis panjang macam air kursi. Tengah-tengah imam dah rukuk. Tak kena kena habiskan air air kursi kan nanti tertinggal pula tertinggal dua rukun. Mata al itu sunat saja. Tertinggal satu rukun haram. Tapi tapi sah sangat bi haram. Jadi yang sebab dia dalam sema jemaah ni ikut imam tu lebih-lebih afdal. Kalau orang kata malah wajib. Daripada mengutamakan yang sunnah tapi kalau kita pun nak buat yang wajib juga Macam Fatihah tu kan Ada keuzuran nah itu yang cerita Ini kan baca surah tu kan sunat Ikut imam tu wajib Jadi tak payah nak habiskan surah kan Bila imam baru baca surah setengah Tiba-tiba imam rukuk Maka ikut terus rukuk ikut imam hmm? Satu rukun tanpa uzur haram Tapi tak patah semayang Haram je rukun ni Berdosa lah tapi semayang sah tapi kalau dua rukun tertinggal, tak ada, tak ada alasan, tak ada sebab, batal semua Apabila makmur rukuk bersama dengan imam dan dia merasa ragu, Sudahkah ia membaca fatihah atau belum? Atau ingat bahawa dia belum membacanya, maka ia tidak boleh berdiri kembali. Dan setelah imam salam, ia wajib menambah satu rakaat. Tapi kalau sebelum rukuk, dia kena baca fathiyah. Tapi kalau dah rukuk, tiba-tiba alamak tadi dah baca fathiyah ke belum? Maka dia tak boleh nak berdiri lagi. Maka dia terpaksa juga ikut imam nanti tambah lagi satu rakan. Jika dia kembali berdiri dengan mengetahui serta sengaja, maka batal semayangnya. <laughs> kalau dia tak hukum lah. tak tahu hukum ni masalah sikit. maka kalau dia tidak tahu ataupun tidak sengaja maka tidak batal semayangnya jahil lah tu kan Alamak, hati, berdiri pula baca Fatiha lagi <tik> tak ada masalah tak batal. jika ia telah yakin membacanya tetapi masih ragu-ragu atas kesempurnaannya maka hal ini tidak membawa pengaruh apa-apa rukuk eh aku baca Bacik Fatiha di habis tak habis eh? ha, itu tak perlu tambah tu rekat kalau ragu tentang kesempurnaan bacaan tidak tidak membawa apa-apa kesan lah Tak perlu nak tambah satu rekaan lagi Haa, dah nak ambil dah Kalau tak dapat nak pastikan baju tadi terkena najis Sebelum atau selepas solat Dia kena ulang solat ke tidak? Dia tak yakin pula dah kan najis. Tengok dia najis Alamak ini Kena sebelum solat ke? Kena selepas solat Jadi berhati-hati Baik kita ulanglah lah Sekiranya memang betul-betul terjadi Se semasa atau sebelum solat dan kita ulang tu maka solat yang kita ulang tu lah yang diterima tapi misalnya kebetulan dia tak yakin tapi rupanya pada hakikatnya terkena selepas solat solat yang dia ulang tu jadi sunnah ha, lebih, lebih baik kita ulang dalam keadaan macam tu untuk selamat kita ulang lah tak yakin tak boleh nak tentukan 50-50 sebelum ke selepas, sebelum ke selepas ha, jadi ulang lah yang segeranya ulang pun tak rugi hati-hati kan terjadinya kalau kalau yang betul sebelum maka itulah yang dianggap yang kita ulang tu tapi misalnya kebetulan memang betul yang kena tu selepas mayang jadi yang kita ulang tu pun akan dikira sebagai sunnah surat sunnah tak ada masalah ha. Ha. tengok gagap tu gagap yang macam mana kalau kalau dia gagap tu gagap yang jenis mana-mana gagap haa itu tak dianggap sebagai uzur. kalau gagap memang betul gagapnya tak boleh nak sebut dengan betul terpaksa akhirnya imam rukuk dah, ha, itu pun diberi uh, tiga rukun panjang tapi sengaja ulang-ulang hujan -ulang, ulang banyak kali ha, itu bukan uzur itu itu dia kena rukuk, dia tak boleh tertinggal dua rukun daripada imam Yang tinggal hukum haram tu itu sengaja tak ada uzur. Yang yang diberi rasulah tiga hukum panjang tu yang ada uzur dia tak ada hukum haram abu sembara. Dia kena ingat tu antara yang uzur dengan tak uzur. Astaga. Ha. Ha. Ha. Insya Allah kita sambung pada minggu hadapan. Pasal ni kita tafsir sikit Insya Allah. Uh, apa yang baik itu berkat itu pintadapita keselamatan saya lah. Jadi minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah bagi kita faham, Amal akan sampaikan. Ditutup majlis yang kafarah majlis dengan Allahu Akbar, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Subhan rabbika rabbil izati alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.